b o ๊กทูสี่สิกิจกรรมระหว่างการพักร้อนอร์ออร์อหาดทรายสะอาดไหมอีสต์รั Är stranden ren? Lek nät i nät kan man bada där. Kan man bada där? Lek nät i nät inte farligt. Är det inte farligt att bada där? Är det inte farligt att bada där? Kan jag leka i solen här? Kan man låna ett parasol här? Kan man låna ett parasol här? Kan jag ha en paraply till dig där, mina k k a n man låna en solstol här? Kan man låna en solstol här? Kan jag ha en båt till dig här, m i n Kan man låna en båt här? Kan man låna en båt här? ผมอยากเล่นกระดานโต้คลื่น Jag skulle g ä r ร a vilja ้คลื่นฉันอย l กเล่น a ระดา a โต้ค a ื่นอยากดาน้าน้คากเล่นกระดานโตอยากเล่นอยากเล่น้กเน้คา Jag skulle gärna v i l j a åka v a t t e n s k i d o r Kan man hyra en surfbräda? Kan man hyra en surfbräda? Kan man hyra en surfbräda? Kan man hyra en dykarutrustning? Kan man hyra en dykarutrustning? Kan man hyra vattenskidor? Pompungröm här. Jag är bara nybörjare. Pompalen där. Jag är medelbra. Jag vet hur det går till. Jag vet hur det går till. s k i d e är Skidliften här. d l e s k i d l t e n r h t e i d l d l i f s k i l i f t e n är här. s k i d l r ä r Skidliften är r är Skidliften är här. Skidliften är här. s k i här. d l s k i d l r h e d d i f här. d l s k i d l r h e d d i f คุณมีรองเท้าส ก, กีมาด้วยใช่ไหม Har du พ j ä ซ์ซูลเมื่อใด du ดูเพ็กซ์ซูลเมด